18. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 103 Temblele astece au aproape întotdeauna formă de piramide trunchiate, cu 4, 5 sau chiar mai multe terase lateral înguste, formate prin retragerea laturilor înclinate. Pe aceste terase treceau preoții în solemne procesiuni până ajungeau în vârful piramidei. Aici, pe o platformă pătrată cu latura de 3-4 metri, se afla templul propriu-zis, cu altarul sacrificial și statuia zeului. Principalele elemente ornamentale erau friza cerului înselat, care împodobea altarul cu sculpturi reprezentând cranii umane și conuri de pin, precum și serii, începând în unele cazuri chiar de la baza piramidei de sculpturi monstruoase în șeri cu capete și labe de crocodil. Pentru astăzi, șarpele era încarnarea fenomenelor atmosferice și astronomice. Nota 1 Conurile de pin simbolizau stelele, deci sufletele războinicilor căzuți schimbate în stele. Închei nota. Ruinele piramide din Ciorula arată că această uriașă construcție avusese baza de 450 de metri, depășindă și cu mult cele mai mari construcții egiptene. Impunătoare monumente erau și mormintele astece, în formă de coridoare, lungi până la 12 metri, acoperite cu lespezi de piatră, uneori sculptate și construite în formă de cruce. Feta 2. Marile cruci de piatră, pe care în secolul al X-lea le a găsit în aceste regiuni vikingul Leif Erikson, primul descoperitor al Americii, n-au însă nicio legătură cu creștinismul. În America Centrală, crucea era un simbol curent, reprezentând la origine cele patru puncte cardinale și pasnicilor. Închei nota. În pictura murală astecă găsim episoade din viața zilnică, motive mitologice sau religioase în care reprezentările se desfășoară în fâșii paralele, orizontale, variate și pline de mișcare. Nota 3. Interesantă este scena ceremonială dintr-un templu din Teotihuacan, datând din secolele 8-9 cu cei 11 preoți aducând în ofrande zeilor. Închei nota. O moștenire de sigur toltecă este și pictura policromă de pe vasele de ceramică, pictură care folosește diverse tehnici de efect, afresco, în clozon sau în negativ. Caracteristice pentru pictura miniaturală astecă sunt codicele, fușite hârtie de pânză sau de piele de cerb lungi până la 12 metri, fixate pe ambele părți împăturite și suprapuse ca o armonică, în care figurațiile au o semnificație logică, ținând locul scrisului. De o valoare documentare deosebită, conținutul acestor codice, date rituale, calendaristice, genealogice, geografice, cronologice, topografice, fiscale, este redat în hieroglife printr-o varietate de tipuri umane, de scene, de ocupații, de activități, de atitudini, cu o perfectă naturaleță, dinamism și un colorit viu. SCULPTURA Contribuția artistică cea mai importantă a astecilor a fost în domeniul sculpturii. În reprezentările care aveau un scop religios, tema cea mai frecventă este imaginea soarelui, ca un disc rotund, având în chip de raze pene în formă de surițe. Figurile de divinități sunt executate într-un mod convențional, Viziunea este totdeauna frontală, picioarele sunt împreunate, brațele întinse de-a lungul corpului sau ușor ridicate. Capodopera sculpturii astăce și în același timp o concepției lor asupra Universului este faima piatră a calendarului. Este un gigantic disc de piatră cu diametrul de 3,60 metri și cântărind 24 de tone, în centrul căruia este sculptată imaginea Soarelui înconjurată de imaginile celor patru sori, erele cosmice, ale celor patru puncte cardinale, semnele zodiacale, ale celor 20 de zile ale lunii. În fine simbolurile ale cerului, stelelor, razelor soarelui, totul încadrat de doi enormi șerpi din turcoaz. Nota 1. La fel de celebră este statuia zeiței mame cu atlicue din Tenochtitlan, zeița pământului, aflată azi în Muzeul Antropologic din Ciudad de Mexico. Închei nota. Și în sculptura Atotondo, cu tematică profană, Astecii au învățat mai mult de la alte civilizații mexicane, de la Olmeci și mai ales de la Tolteci. Note Nota 2 O capodoperă a artei Olmeci este colosalul cap de bazalt în alte 2,70 metri de o perfectă execuție sculpturală și exprimând o intensă viață interioară. Nota 3 de la Toltecii care, în orașul Tolan, au creat acele gigantice statui de războinici din templul piramidei dedicat lui Cuezal statui care nu sunt cu nimic mai prejos de operele similare asiriene sau iraniene, închei notele. În fața capului de piatră a acelei capodopere a sculpturii astece, cunoscute sub numele de Războinicul Vultur, Roda mărturisește că el n-ar fi fost niciodată capabil să creeze ceva asemănător. De asemenea, numeroasele figuri animale diferite sunt de un realism surprinzător și totodată de o rară delicatețe, fără să aibă trăsături convenționale, fantastice sau simbolice. Sculptura astecilor și numai cea în basorelief este structurar legată de arhitectură. N-a fost concepută ca un element decorativ cu valoare în sine ca atare. Artistul astec nu își destina opera unei contemplații estetice pure. Ca aproape întreaga lor artă figurativă, sculptura era determinată funcțional de religie. Citez, aspirația lor de a înălța monumentale simboluri ale viziunilor religioase despre lume le părea mult mai importantă decât orice exigență pur estetică, încă e citatul Clickberg. Întreaga lor artă era impregnată de semnificații religioase. Nota 4 Funcția religioasă și efectul psihologic pe care îl producea imaginea unui șarpe monstruos asupra astecului era identică și tot atât de intensă ca cea pe care o producea asupra unui creștin din evul mediu, imaginea lui Hristos, reprezentat prin simbolul mielului sau ideea Sfântului Duh simbolizată de un porumbel. Închei nota nici chiar figura unui anumit rege glorificat într-o operă figurativă nu este niciodată un adevărat portret. Imaginile și scenele erau voit scoase din sfera concretului și a circumstanțelor istorice, pentru a fi plasate în schimb în planul generalului și cosmicului. Nu interesa un anumit rege sau o scenă a unei anumite lupte, ci reprezentarea învingătorului și a victoriei. Grafic, figurile și ornamentația sunt schematice, convenționale, stilizate, nu prea departe ca stil, de unele sectoare ale artei noastre contemporane. Dar toată această artă contorsionată și monstruoasă, realistă sau stilizată, totdeauna însă de o vigoare expresivă unică, produce un efect imediat foarte puternic asupra privitorului de ieri sau de azi. În 1520, vizitând la Bruxelles expoziția tezaurului artistic trimis de cortez împăratului Carol Quintul, Albrecht Dürer și-a notat în jurnalul său de călătorie. "Citez". Eu n-am văzut în toată viața mea nimic care să mi fi delectat atâta inima ca aceste lucruri. Închei citatul. Literatura. Astăcii cunoșteau la fel ca celelalte populații mexicane scrierea rămasă până în momentul cuceririi spaniole în faza de pictograme. Ideogramele astăce însă erau combinate în diverse serii ajungând să exprime adeseori semnificații complicate. Astăcii dau numeroase cărți, în marea lor majoritate registre contabile, dar și anale ale templelor, cronici, memorii, observații asupra fenomenelor cerești, etc. Producțiile literare propriu-zise n-au fost fixate prin scris sau transmis pe cale orală și erau memorizate în școlile care pregăteau sacerdoți. Reconstituite și transcrise imediat după cucerirea spaniolă, aceste producții s-au păstrat până azi, în limba populației Nahuatl, limba vorbită de asteci, care și azi este cea mai răspândită printre populațiile indigene ale Mexicului. Această bogată literatură astecă este ilustrată de grandioase legende cosmogonice și mitologice ca Legenda Sorilor sau Marele Poema lui Cuez Cotl, una dintre operele fundamentale ale literaturii precolumbiene și care poate figura cu cinste alături de cele mai valoroase texte arhaice ale marilor literaturi. De o factură artistică superioară este și poezia lirică mexicană. Un poet anonim cu o delicată sensibilitate pentru frumosul naturii dovedește multă grație și fantezie în construirea imaginilor. Citez. De încep să cânt mie viersul, purpurie purpurien care vă încălciți, cu flori ce au a porumbului prăjit și a florii de cacao, și începe să jucați în jurul tamburinei cernută de petale. În zori de zi se înalță din urna de smarac acoperită noaptea cu pene de cuezar, cu cingătoarea plină de splendide turcheze, a toate născătorul, slăvitul nostru soare și flori nenumărate ne plouă peste frunți. Închei citatul. Un alt poet elogiază capacitatea creatoare de frumuseți a artistului sculptor. Citez. Cel care iscă o ființă din lutul nensuflățit, cu ochii scrutători, cu mâna ce dă fior și glas argilei, lumina sa în lucruri pune, învață, lutul mut să mintă și deslușește miezul viu ce strălucește în ființe, să dește în lucruri framăt viu, ca un toltec cunoaște firea și mâinile de desăvășesc din lutul dens cântări și flori. Închei citatul. Între numeroși poeți astăzi cunoscuți, fiecare având o personalitate poetică relativ distinctă, primul loc îl ocupă Neza Hualcoyotl, născut în 1402. Neza Hualcoyotl se scrie N-E-T-Z-A-H-U-A-L-C-O-Y-O-T-L. -O -O Meditațiile sale asupra vieții și morții au accente pesimiste, amintind tonul ecleziastului. Citeți Căci totul îi sorocit să piară, căci totul lumei colb și fum, închei citatul. Rar întreruptă de îndemnuri hedoniste. Citez. Să bem prieten bucuria clipei, închei citatul. Nezal Hualcoyotl. A fost o mare personalitate a timpului său, o politic și legislator, arhitect și inginer, poet și filozof. Meditațiile sale grave îl situează între mari poeții ai vremii. Citez. Eu... Nezahual Coyotl, mă întreb, avem cu adevărat în lume și în timpul ăsta rădăcini? Nu-i hărăzit să fim veci în glie și doar o clipă scurtă în lumină? Statuile de jad se sfarmă, coloanele de aur greu se rup, penajul de cuezal, vai, se destramă. Mi-e sorocită veșnicia beznei și doar o scurtă clipă de lumină. Ege citatul. Traducer de F. păcurariu. Nu puteau lipsi nici astfel de fațete, cu totul neașteptate din atât de contradictoria cultură a astecilor, a unui popor care a adus în istorie nu numai credințe absurde și obiceiuri barbare, ci și o artă interesantă și producții poetice de felul celor de mai sus. Cultura și civilizația incașă Spațiul civilizațiilor andine Teritoriul vestic și nord-vestic al continentului sud-american a fost scena pe care s-a constituit și a evoluat una din cele mai strălucite civilizații precolumbiene, civilizația incașilor. Suprafața Imperiului Inca ocupa teritorii incluse alții în mai multe țări, Columbia, Ecuador, Bolivia, Peru, Uruguay, Argentina și Chile. Într-un cadru atât de vast, aspectele geografice și condițiile de climă erau și au rămas dintre cele mai variate, din zona septentrională caracterizată de călduri tropicale și de o vegetație luxuriantă, până în spațiul dezolant al dunelor enorme de nisip din deșerturi, unde singura plantă întâlnită este cactusul. Din regiunea de coasta Pacificului și a Marele Podiși Bolivian, unde la 4.000 de metri orice vegetație a dispărut, și până la înălțimile de peste 6.700 de metri, acoperite de zăpezi veșnice ale anzilor. Nota 1 Dar podișul bolivian este traversat de mari fluvii, în ale căror văi foarte fertile cresc nu numai porumbul, ci și portocalul și trestia de zahăr. Închei nota Pe platoul peruvian la puna, temperatura scade de la arșița de 40 de grade în timpul zilei până sub zero în timpul nopții. În deșertul care se întinde de-a lungul litoralului nu plouă deloc tot anul, în timp ce în zonele răsăritene spre Argentina, ploile foarte abundente favorizează creșterea rapidă a lianelor uriașe din pădurile tropicale de nepătruns. În acest cadru natural trăiau sute de triburi încă din al treilea mileniu înaintea irei noastre, care în jurul anului 2000 înaintea noastre practicau deja cultura porumbului, țesutul și olăritul. În mileniul următor se înregistrează aici progrese civilizatorice notabile. Către anul 1800, înaintea erei noastre, apar așezări protourbane, dacă nu chiar adevărate orașe, cu edificii construite pe mari terase întărite cu piatră. Două secole mai târziu, triburile de pe teritoriul actualului Peru s-au constituit în mai multe mici state, fiecare format din câteva asemenea orașe. În special condițiile favorabile ale zonei de coastă au permis formarea din mileniul întâi înainteirei noastre și consolidându-se în mileniul următor a unor arii de civilizație și de cultură distincte, mai mult sau mai puțin individualizate, denumite de obicei după numele orașului mai important, iar uneori după numele tribului respectiv. Chiavin se scrie CHAVIN, Chiahuanaco se scrie T-I-A-H-U-A-N-A-K-O -a -a Huari Nasca Cincia se scrie K-H-I-N-K-H-A Cimu se scrie K-H-I-M-U Mochica se scrie M-O-K-H-I-K-A și altele. Triburile mai evoluate lucrau încă din secolul III înaintea erei noastre o ceramică în forme într-adevăr elegante și decorate în culori vii. Prelucrau aurul, argintul și bronzul, cunoșteau tehnica broderiei și țesutul de chilimuri și își mumificau morți, înfășurându-i apoi la un loc cu obiectele personale în țesături de bumbac de dimensiuni neobișnite, până la 5 metri pe 7 metri, vopsite în mai multe culori. Motivele decorative a predominante erau șarpele, condorul, jaguarul și puma, probabil o întruchipare a zeului războiului. Se alimentau în principal cu porumb, castane și fasole, cu pește și carne de lamă. În unele zone se practicau și irigația. În scopul sporirii fertilității pământurilor, sărbătorile erau soțite de ceremonii și rituri agrare. Divinizau știuletele de porumb, vulpea și căprioara, animalele marine și piscurile munților. Triburile peruane meridionale aveau și preocupări de astronomie religioasă, cum par să o dovedească acele misterioase și imense alinieri de pietre albe, de pe înălțimea unor platouri, uneori formând contururi de păsări uriașe care nu pot fi văzute de la sol decât din avion sau elicopter. simboluri probabil ale unor planete. Prima dintre cele mai vechi și mai complex configurate a fost civilizația Ciavin, după numele orașului Ciavin de Huantar, ajunse la un grad de evidentă maturitate în jurul anului 1000 înaintea erei noastre. Războinicul popor Ciavin, coborând din nordul anzilor peruan, popor de o mare vitalitate și a cărui influența asupra civilizațiilor din Peru a continuat timp de cel puțin șapte secole, construia clădiri din blocuri masive de piatră bine fasonate. clădiri ornamentate cu sculpturi reprezentând capete de oameni și de animale. În Ornamentația țesăturilor și a ceramicii, motivul cel mai frecvent era cel al unui fioros jaguar, reprezentare, desigur, a unei divinități. Poporul Chiabin sculpta în piatră figuri de animale, iar din aurul cules din nisipurile aurifere ale râurilor lucrau diferite ornamente, în special pentru veșminte, sub forma unor mici plăci gravate cu diferite figuri. O civilizație care între anii 1000 și 1300 era noastră a dominat regiuni întinse din Peru și Bolivia de azi este cea cunoscută după numele orașului capitală, Tiahuanaco, din apropierea imensului lac Titicaca. Această civilizație ale cărei origini urcă până în mileniu al doilea, înaintea erei noastre și care a atins apogeul în secolele 6-7 era noastră, era deja în decadență la data venirii incașilor aici. Monumentul cel mai impunător al arhitecturilor megalitice este Puerta de Sol, pe al cărui bloc arhitravă este sculptată imaginea zeului creator, Viracocia, figurat cu cap de jaguar, animalul sacru, emblemă a tot puternicei devenită foarte frecventă în iconografia incașilor. Viracocia se scrie V-I-R-A-C-O-C-H-A Puține lucruri se știu și despre o altă civilizație care s-a dezvoltat în peninsula Paracas, între 400 înaintea erei noastre și 400 era noastră, cunoscută prin câteva sute de mumii înfășurate în țesături cu motive policrome, surprinzător de rafinate. Ceva mai mult se știe despre Mohicaș, care aproximativ între anii 400-1000 era noastră, stăpâneau un în teritoriu întins din zona de coastă până la munții Anzi. Mohicașii aveau o organizare socială evoluată, erau împărțiți în caste, aveau orașe, piramide, temple impunătoare, stres bine construite, mesageri, luptători de profesie, țesători organizați la nivel de producție artizanală, meșteșugari pricepuți în sculptura lemnului și întopirea aurului. Cunoșteau flautul lui Pan, Naiul. În țesutul cu desene figurative erau adevărați artiști, iar în ceramică au rămas neîntrecuți de niciun alt popor din cele două americi. Cu o uimitoare fantezie, vervă și realism, sunt reprezentate animalele și bizarele scene cu figuri umane, modelate în relief și aplicate pe suprafața vaselor. Nota 1 Uneori însă degenerând în forma de o trivialitate de a dreptul scabroasă, închei nota Alte ori, chiar vasele însă și-au forme stranii de obicei umane, ceramica mohicașilor rămânând o creație interesantă, unică în genul ei, cea mai originală din ariile civilizațiilor precolumbiene. O altă civilizație care merită atenție nu numai pentru nivelul înalt pe care l-a atins, ci și pentru elementele transmise în cașilor, este civilizația Cinu. Poporul Cimu, care între 1000 și 1466 stăpânea coasta pe o lungime de peste 1000 de kilometri, a construit gigantice piramide, întrepte, edificii publice și drumuri, precum și fortărețe redutabile. Grădinile erau irrigate cu apa adunată în rezervoare imense. Lucra ceramică în timpare făcea splendide veșminte țesute și ornate cu pene multicolore de păsări tropicale, precum și frumoase obiecte din aur, metal de care dispunau din belșug. De la poporul Cimu, Incași și mai târziu spaniolii au jefuit enorme cantități de aur și de argint. Incașii Ceea ce aveau în comun toate aceste civilizații și altele din America de Sud, mai puțin însemnate, era cultura porumbului, agricultura practicată cu mijloace primitive, dar folosind și sistemul irigației, unde era necesar, lama, ca singur animal domestic, proprietatea comună a pământurilor, tehnica construcției în piatră și lipsa unui sistem de scriere sau a calendarului pictografic. Civilizația incașilor așadar n-a fost opera unui singur popor. Încă și-au pătruns prin sud, pe platoul peruvian, relativ târziu, prin jurul anului 1200 era noastră. Față de elementele de civilizație ale localnicilor, n-au adus nimic nou, în afară de spiritul lor războinic și de o excepțională capacitate de organizare în toate domeniile. Într-un timp scurt, au cucerit pe o rază de 3000 de kilometri aproximativ 500 de triburi, integrându-le într-un sistem de organizare extrem de precis și de rigid. Suveranul purta numele de Inca, de unde numele de popor al lui Inca. De-a lungul istoriei sale, ale cărei începuturi însă sunt învăluite în obscuritățile legendei, imperiul a fost guvernat de 12 suverani, mai degrabă mari căpetenii de triburi. Primul care a luat titlul de Inca a fost al șaselea suveran, Roca considerat adevăratul fundator al Imperiului și care, organizând o armată adevărată de 20.000 de luptători, a supus începând din 1350 mai multe triburi. Roca se scrie R -O -C -C A. Dar numai al doilea Inca, Acutec este un personaj istoric cert, victorios în mari campanii militare între 1438 și 1463. Pacea cu text se scrie p a k h a -C u t e k Urmașul său, Tupachiupanachi, 1471-1493, este cel care a dus Imperiul la apogeu, reorganizând statul, construind drumuri și fortărețe și cucerind aproape tot Marele Podiș până la Cuito, precum și o mare parte din teritoriul actualei țări Chile. Tupac a fost fără îndoială cea mai proeminentă personalitate din istoria popoarelor americii precolumbiene, ca strateg, ca om de stat și ca organizator al imperiului. Prudent, înțelept și metodic, și-a organizat perfect regiunile supuse, justiția și administrația imperiului, care în timpul său și-a fixat definitiv frontierele din sudul Columbiei până în zona centrală din Chile, deci pe o lungime de 3000 de km. Al 11-lea inca, Hoaia Capac, a continuat consolidarea Imperiului, cucerind cu o uriașă armată de 300.000 de ostași regatul Cuito și înnăbușind revolta triburilor din nord cu prețul masacrării amii de răzvrătiți. La moartea sa, Imperiul a fost împărțit între cei doi fii ai săi. După un război civil de 5 ani, unul din frații l-a ucis pe celălalt, l a masacrat întreaga familie și s-a proclamat singurul Inca. Aventurierul Pizarro a știut să profite de aceste tulburări interne, precum și de înrădăcinata superstiția incașilor care erau convinși că marele lor zeu, Viracocea, le va trimite o armată întreagă de zei albi să-i protejeze. Cu un grup de abia 130 de soldați și 40 de călăreți, Conchistadorul a reușit, printr-o viclenie, să pună în capăt istoriei marelui și puternicului imperiu, sfidând formidabila sa organizare militară. Invitându-l pe Inca Atahualpa, a cărui gardă personală număra 50.000 de soldați, să vină dezarmat la o întâlnire în piața din Cahamarca, Marele Inca a fost făcut prizonier pentru răscumpărarea lui, conquistadorul a primit un dezaur fabulos, 5.545 de kg de aur și 11.905 kg de argint, după care l-a sugrumat. Cu această rușinoasă pagină scrisă de conquistador se încheia istoria civilizației Inca. Tupac Iupanaki se scrie Tupac, spațiu, Y-U-P-A-N-Q-U-I. se scrie h u, -A -Y -U -A, spațiu, capac.